«Таємний скарб». І вона таки знайшла це слово. Не ціле, а тільки дві букви «Ма». Може, то було й не слово «Мама», а якесь інше. «Маю» чи «Мати» щось? Та Даза прогнала цю думку. Це був початок найдоргоціннішого, найдорожчого слова. Вона вдивлялася у ці дві літери, аж доки ті не стали розпливатись. На долоню впала сльоза. та піднесла долоню до губи лизнула. Сльоза на диву була не солоною, а солодкою. Якось вона поклакала туди у сховок Сонтаринку. Тепер та називала її так, тільки так. Іноді вона короткома навіть виспівала те слово «Сонтаринка». Вона показала Сонтаринці і тепер так казала шматочки листа. «Ти щаслива?» – сказала та сумно. «Чому я така погана?» «Щаслива, бо твоя мама жива». «Ну що ти?» «Якби моя матуся була жива, вона мені теж обов'язково написала б». Сказала Сантарина сумно і заф'ято в одну час. «Напише». «Ні, її, напевно, розстріляли, як і тата. Але я? Я?» Сонтаринка вся вистрончилась, стисла руки в кулачки. Її сині очі наповнились не на слізьми, а мов би сяйвом. «Дивись, зірки», – подумала Даза. «Я їх ніколи-ніколи не забуду. Коли я виросту, я поїду до товариша Сталіна і розповів йому якими були насправді тато і мама. От побачиш, він повірить. Обов'язково повір, переконано, сказала Даса. Її душа розривалась на дві частинки. Часом їй хотіли запитати тебе. Тепер вона потомки називали виховательку тільки так. Що ж писала мама? Про повний зміст листа, якого старалась збагнути. Бо ж тебе читала, читала, читала. Тада забоялась, вона вже звикла і не могла розлучитися зі своїм подвійним життям не могла його позбавитися. Якось із Нинацька застала там на колодах за читанням Валерія Капустіна. Лерка одномірка, як її прозвали, простягла руку з пальцями і «Що це в тебе? Дай подивитись». «Не дам», сказала Даза. «Тоді я скажу тебе». «Кажи, я не боюсь, а я заберу». Так і справді спробувала забрати, але маленькі папірці тільки розсипались довкола. Даза вперше в житті штовхнула, потім ударила людину. Малу злу, але людину, Лєрку одномірку обличчя. Та з несподіванки відступила, а потім сказала, що за це Даза зараза, получить сповна. Даза з жахом дивилась на неї. Минула думка. Лєрка донесе виховательці, а та добре було б, якби Лєрка просто побила Дазу. Може стати на коліна, просити? Раптом Даза відчула величезну втому, наче хто її навалив на плечі величезну ношу. Може мішок або сумку з чимось, з піском, камінням. І вона пронесла цю ношу через весь інтернат, а тепер не може скинути її з плечей. Ноша прогинає до землі. Тягне, хоч Даза й опирається. «Бери, якщо хочеш», – словно сказала Даза. «Можеш прочитати». Але там тільки окремі слова. Це лист від мами. «Від мами?» – Лірка ж відступила. «Ти маєш листа від мами?» «А хто ж його порвав?» «Я», – призналась Даза. «Ти? А що?» вихователька, тебе заставила. Ти його читала? Ні, тепер намагаюсь. А твоя мама знає, що ти? Що ти від неї відмовилась? Мабуть, знаю. А може й не знаю. Да, заглянула Лірці в очі і сказала те, що думала, що дуже бажала. Я б хотіла, щоб вона не знала. Вона десь у таборі? Мама твоя? Мабуть, так. Вони якийсь час завмерли одна напроти одної. І раптом Лірка захиталася і стала... Осідати на траву. Що ти? Що ти? Даза зробила порух один бік у другий. Лерка вже сиділа і дико поводила очима. Лерцю, я зараз, зараз покличу когось. Не треба, сказала Лерка. Пройде. То хвороба в мене така, мабуть, приступ почасть. Посидь коло мене. Даза присіла поруч Лєрки. Ненависті й десь прийшла. То з кров'ю щось, сказала Лерка, я скоро помру. Ну що ти, Лєр? Мовчи, сказала Лірка, я знаю, та мені все одно мами вже немає, нікого нема. І ніхто мені не напише. Я була одна мами, пестрючка. А мама твоя хто? та запроковнула слово була. Посудомийка. У їдальні, де офіцерів, посудомила. Ну, один став приставати, а мамка його відшила. От він і доніс, що вона японська шпіонка. Мама й не знала, що то таке Японія. Лерка вимовила це по особливому гірко, хоч слово мама звучало майже так, як подумки вимовляла Даза, ніжно. Даза погладила її по голові, тоді притулила ту короткострежну від усіх їх голову до себе. Мовчали. Обоє дихали так тихо, наче боялись полухати дихання одна одної. Мама казала, що хотіла мене якось красиво назвати, прошептала Лерка. От і назвала сусідки професорші, до якої її підселили, так дочку звали. От і вона. Ми теж люди, казала. А які ми люди? Якими люди? Думала Даза. Видихнула з безмовним зітханням. Думка пролетіла над закутком, до якого вона тепер часто приходила. Вирвала кудись у небо. А потім вернулась до Дази. Справді, хто вони? Які? Не тільки Лірка, Не тільки вона сама. «Який він! Цей найпрекрасніший світ, де живуть тільки щасливі діти, котрі мусять й бути щасливими!» «Мама!» «Мама сама мені наказала, щоб я відреклась від неї!» Лірка погасила слип, коли її забирали. «Сама!» уда заполізли очі під лоба, і всередині все похололо. «Так, вона сказала, що мені тоді ліпше буде, легше жити!» А далі Лірка сказала, що хай за її зараз об'є, вона не боронитиметься!» бо вона все одно донесе тебе, яке у неї нутро. Це нічим не вилікуєш, вона знає. Бо мамка вчила виживати, от вона й виживає. Я гадина, Лірка вимовила це як остах, мовби сказала он пташка полетіла чи дивись, яке синє небо. Та запідвелась. Зрозуміла, що так і буде. Лірка донесе, що вона да, багато чого не знає про життя і ніколи вже не дізнається, що треба бути готовою до всього. Я готова, – твердила Даза дорогою до входу в спальний корпус. Я дуже готова. Я юна піонерка Даза Рубцова готова. Навіть піднесла руку до голови. Так віддають піонерський салют. А вже на самісінькому порозі спального корпусу хтось її спитав.